Принцесата Пеперуда Живяла някога една красива принцеса. Кожата й била чиста, колкото душата й, с очи, че да се изгубиш в тях. Била известна във всички съседни кралства не само с красотата си, но и със своето устройство и интелигентност. Много принцове искали да станат. Нейният рицар в бляскави доспехи, но се проваляли. Един магиосник, който имал способност да пресуши дори океана, се влюбил в принцесата. И той се отправил към двореца, за да помоли Скайла да се омъжи за него. Скъпа принцесо, дойдох да поискам ръката ти и да се оженим. Но принцесата отказала си достоен за това. Това много разгневило магиосника. Той толкова я обичал и не можел да се откаже от нея. Затова я превърнал в цеперуда. И преди някой да разбере какво точно става, двамата изчезнали. Обещали, че ще върна образа и ако се омъжи за него. Но Скайла отново отказала. Скъпа принцесо, защо продължаваш да ми отказваш? Не си достоен за това. Не съм достоен ли да те си пеперуда? Обикни ме и аз ще те превърна отново в човек. Никога. Но една нощ имала възможност да избяга. И избягала. Какво е нужно? Сата се съгласиш, принцесо. Избягала е! Да летиш оморително. Макай се! За uh момент -huh. принцесата забравила, че е Пеперуда. Но непокорната принцеса изтрела слъзите си и продължила. О, не! Какво е това? Кой е новият ми посетител? Аз съм принцесата. Каква красива пеперуда! Защо на стената ти има мои картини? Но художникът не чувал нейните въпроси. Глащето на принцесата било толкова тъничко, че и мушица не можела да го чуе. Харесват ти картините на принцесата ли? Тя е най-красивата жена, която някога съм виждал. Непрекъснато съновам образа и за това я нарисувах. Но аз съм принцесата. Какво правиш? Пусни ме! Не се тревожи. Те те дотук, приятелко. Художникът я хванал, без да знае, че това е принцесата, която толкова много харесва. Два дни по-късно, щом крилото й се оправило, художникът я пуснал на свобода. Принцесата летяла ли, летяла, без да знае къде да отиде? А, о, о, къде да отида сега? видяла един водопад. Той напомнила за водопада, при който ходила при всяко пълнолуни и пела на воля. Започнала да плаче и да тананика една тъжна мелодия. Но не подозирала, че в водопада живее една богиня. Имаш прелестен глас, малка пеперутке. Аз съм принцеса. Аз долових бръмченето ти отвътре. Бръмчене, аз мисля, че пея. Принцесата не проумявала как така останалите не чуват истинския и глас. Обикновените смъртни не могат да те чуват. Аз ще те даря със силен глас. И принцесата върнала истинския си глас. И запяла колкото и душа иска. Това толкова трогнало богинята, че се съгласила да изпълни още едно нейно желание. А, благодаря ти, богиня. Разказала на богинята какво и се е случило и за желанието и да върне човешкия си образ. О, не мога да направя това. Магията е толкова силна, че не може да се развали напълно. Това разбираш под напълно. Мога да върна човешкият ти вид, но само за две минути. О, благодаря ти, благодаря ти. Единственият начин магията да бъде развалена е като бъде убит този, който я е направил. Онзи ужасен стар магиосник ми стори това. Ако успееш да надвиеш този магиосник, ще възвърнеш изцяло човешкия си вид. И обяснила на принцесата, че трябва да използва двете минути само когато е необходимо. Когато изтекат двете минути, ще се превърнеш завинаги в Пеперуда, ако не успееш да убиеш магиосника. Да, богиню, знам какво трябва да направя. О, моята малка приятелка Пеперуда се върна. Трябва да ми помогнеш. Помогни ми, моля те. Но ти говориш? Как мога да ти помогна? Аз съм принцеса Скайла. Трябва да ми помогнеш да се превърна в човек. Не разбирам. Как може ти да си принцесата? Обектът на моята любов и купнежи през всичките тези години. Та ти си само една пеперуда. Един зъл магиосник се влюби в мен, превърна ме в това и ме затвори. Едва му спях да избягам от ужасния му орел, опитвайки се да му се измъкна, се озовах тук. Художникът се замисли. Може ли тази говореща пеперуда наистина да е принцеса Скайла? Трябва да ми докажеш, че си принцесата. Абсурд! Значи ли, че трябва да вярвам на всяка говореща пеперуда, която хвърчи в дома ми? И беше прав. Хубаво тогава. Попитай ме нещо, което само истинската принцеса знае. Хм. какво ти подари баща ти на шестия ти рожден ден? Лесна работа. Великолепно пони, което още язди е до днес. Или поне яздих, докато бях човек. Правилно. Майчице, ти наистина си принцесата. За мен е голяма чест да бъдеш в дома ми. Да, да, честен, но трябва да побързаме магиосникът. Разбира се, принцесо. Какво правиш сега? Трябва да тръгваме веднага. С голи ръце да да и да отида при магиосника ми, Лейди. Тук някъде трябва да има оръжие и доспехи. Не беше най-страховития воин на света, но застана пред принцесата, готов да жертва живота си за нея. Дълбоко убеден в това. От кога ме рисуваш? От деня, в който се роди. Стана обект на вдъхновението ми. Не знаех, че ще прерасне в фантази. Принцесата осъзнала, че художника е човека, който всъщност цял живот е търсила. Няма ли да тръгваме, милейди? А Да, трябва да побързаме към замъка на магиосника. Аз ще те водя и тръгнали към мрачния и тъмен замък на магиосника. Спалнята му е долу. Ако е заспал, можем да го убием преди да се е събудил. Да но е така. Не съм кой знае какъв войн. Кой е там? Олеле! Кой се осмелява да влиза в дома ми? Принцеса Скайла и нейният смел рицар. Този страхливец ли ще бъде мой саперник? О, не! Принцесата ми! Ти се превърна в човек, за да ме спасиш. Ти си моят рицар и моят истински принц. Виждайки, че е на прага на смъртта, на магиосника му до Независимо дали чувства същото към мен или не обичам я, толкова много и не мога да допуснат да умре. Той изчезна. Отново съм човек. Да си вървим дома, принцесо. Качили се на един кон от конюшната на магиосника и потеглили обратно към дома и към новия си съвместен живот. И живели щастливо до